No, teda, já se nebudu ptát, o tom třeba, ale takovou zajímavou historiku, si, jak si říkal, že toši jsou velice plaký, já, když jsem dělal s Radkou Musilovou ty užovky, sklapové, tak když jsme obcházeli chaty a ty chaluty tam a těm lidem jsme vyprávěli, o co nám jde, že prostě ta užovka je sinantropní a podobně. Někteří lidi nám říkali, že prostě ty hady nemají rádi, že mají radši plši, plchy a že třeba jeden člověk nám říkal, že tam má dva druhý plchů a že ten jeden je velký, šedý, takový v že s ním normálně obědvá, že přijde normálně, když oni obědvají, tak se probudí, hodně se vynoří a že s ním má starý A že ten druhý je malý, růžový, že je samozřejmě lískový a že ten se toho neodváží a že ho tam mají taky přišli jsme jednou do e, nějaký chalupy. Ale opravdu otázky, jo? Teď by měly padat, ne, ne další příhody z natáčení, jo. Takže na to se chcete Tak až potom. Dobře. Jo, já jenom chci říct, že, že ten si, že, že se opravdu dá jako docela dobře okočit. My jsme toho očití svědkové, protože jsme měli vpravo, e, že by to akuritovalo okočení, kteří tam, tam hráli a Hráli dobře. Jenom teda, všechny záběry plků jsou ze dne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne všechny, ne, všechny. Jo, jo. Ale Jako, jako ten základ je prostě jiný záběr, bez toho, že se to Jo, vyšla k filmu celá řada recenzí, většina jako superlativních. A v jedný z nich, myslím, že to bylo na aktuálně, tak, se, tak ten autor zmiňoval, že jako skvělý, ale škoda, že jste tam tak jako hrozně antropomorfizovali. třeba jako bylo to proroctví babičky Plšice. Hmm. A teďka mně přišlo, že tohle je jako prostě zřejmá, zřejmá prostě jako hyperbla, že to si nemůže nikdo jako spít s, s nějakou jako antropomorfizací. Ale nicméně, pro to, když vytváříš při nějaký jako popularizaci příběh, tak je to příběh, který je prostě pro lidi a srozumitý. A tím pádem prostě v, dá, dáváš těm zvířatům teda v, nějaký, jako v, v, který tam jako ne, A kde je pro tebe tato, ta hranice toho, aby to jako ne, vlastně nevytvářelo jako nějaký pokřibený obraz? No, vlastně to tady vlastně Zvím, jako podle mě je nejdůležitější to vědomí, že pořád se držíme prstě. Mezí toho, co se skutečně děje. To, že těm zvířatům třeba můžeme připisovat vlastnosti ne přímo věcí, ale dejme tomu, že mají strach nebo, nebo že mají, mají nějaké jako emocionální jiné stavy nebo potřeby, nebo takhle, tak to podle mě není na tom jako, jako nic že, že, Prostě v tomhle případě konkrétně, kdy se snažíme nějakým způsobem na ty, na ty zvířata se napojit, tak si myslím, že mm, takováhle, takováhle cesta je jako přístupná. Jo? Já, já se zatím prostě stojím a e, jako, jo, tohle, co říkáš, ještě s takéhlema Já jsem se taky setkal, ale e, jako, e, když se zvíratu tu o lidské vlastnosti a je od začátku jasný, že to je pohádka, bajka, mýtus, tak je to úplně v pořádku. Když se zvíratu tu o lidské vlastnosti, ale tvrdíme, vážíme se, že... Skutečně ty zvířata takhle, jako jedna já jarny a tohle to cítí, tak je to, je to špatně. A, a to je jako mě a ta hranice, kterou jsme se snažili nepřekročit. To, to, že prostě my o bavičce plšici mluví macháček, ne ona, že jo. To je náš, jako, jako naše, naše racázka, která to má v tu chvíli nějak Měl otázka, která se týká vytváření náčeků vlastně jak zodpovědně popularizovat vědu. A mě překvapilo, že na to, že to zadání bylo, že to má být rodinný film, že v mě byla příroda představovaná jako docela drsné prostředí, kde dochází k soubojům mezi samci a samice je jenom jeden vítěz, kde o se děje každý den, ten film končí apokalypsou. Já si říkal. <laughs> Naráželi jste tam na nějaké konflikty, třeba s tím zadáním, nebo byly nějaké věci o přírodě, které jste chtěli říct, ale nemohli, protože to bylo pro rodinu. Ne, ne, my jsme si, jako, jako by ty materiány prostě sami a ne, nějaký zásahy zvedčí v tomhletom neprobíhali. Jo? Ta, ta apokalypsa je zase jako samozřejmě prostě nacázka živo, která má jenom potrhnout prostě to, že se tady bavíme ne, ne, jako o nějaký momentální situaci, který předcházely, nějaký desetitisíce let a, a další desetitisíce let prostě budou sledovat. Jednoho dne se to zkrátka stane, jako jako jenom aby jsme prostě si tohleto tohleto uvědomili, že jo. A zároveň ještě je to s takovou jakoby že ta animace je skválně udělaná takže že připouští prostě tu možnost, že to je opravdu jenom takový sen jako a, a, a ty zvířátka, kteří se na to na to dívají jako, jenom tak znuděně jako nebo maximálně pozvednou v nad tím že je tak jako jako symbol symbol toho, jak to jako, Stojí za to aspoň někdy e, tu, ten e, zájemný tak těch lidí a ty přírody vnímat. Občas prostě na, na tuhle tu perspektivu přistoupit. No. A co se týče nějakých drastických scény nebo takhle tak já nevím, já si myslím, že tam jako nic moc není, měli se do od nějakých učitelek, že prostě svoje děti na film, kde jsou ložení, rozhodně hodně nevím, ale e, jinak jako, e, jsem se nějak s tímhle tím setkal a naopak, podle mě jsme mohli být ještě, ještě podstatně teda tisnější. No? Jako Mně připadá, že spousta těch přírobených dokumentů je drsnější. Že jo? Prostě ta predace je tam často docela jako drsná, tak normálně v, třeba no. a ten věcech... Jako, ale taky to občas bývá kritizovaný. Ale já jsem se chtěl zeptat na jinou, byť v trošku věci jako v, v podobném stylu. Totiž týká se to recepce toho filmu zase nejméně dvě recenze mě překvapily tím, že vlastně jako jsou pozitivní, ale říkají, že vlastně málo zdůrazňujete to, jak ten člověk té přírodě jako škodí. Jo? Jak se s tím... Jako... Mně to přišlo dost absurdní, protože ten film je právě o tom, že jako, opak, jako by, že přitáší to nový prostředí a tak, ale co, jak, co si o tomhle myslíš? No, já, já si myslím, že o toho jsou Jiní filmy, a knihy, a lidi. A je to téma, který se prostě v tom veřejné prostoru objevuje v poslední době velice často, což je samozřejmě správně a je to dobře. Ale tady v tomhle případě na to, jako, jako robot něco, že prostě chudá myšice se musí být fukovými a musí prostě vlastně něco udělat prostě musíme. Želivskýho tamto, pravdu zakázat, <tějí> že, že by to bylo jako směšný v podstatě. Ne, takhle, o tom žádné, já to, to vůbec jsem nechtěl jako no, tím jesmě, to, to spíš jako, jestli tě to vůbec, mě to vlastně, jestli to překvapilo, že ty lidi takhle ten film jako nepochopili, jo? Mě to nepřekvapilo, je to názor, Jo, a, a, a když to ne, nedostane tam, kde to očekává, tak je štěstí, že jeho. Hm. Petře? Já jsem říkal, že tomu jsou takové komentáře, že my nejsme zvyklí slyšet ty pozitivní zprávy, no, no. že prostě nějaký druhý přivojovají, protože člověk jim nabízí prostředí. Hm. To takový. No, díky tomuhle si myslím, že nakonec přes všechny ty jako švindly, že jo, který, o kterých jsme tady mluvili, tak. Takže, Možná ty inspem jsme vypravdivější než, než mnoha jiných filmy, že to je, prostě, je jako celá karcíchá myšlenka, nebo karcínský názor, že, že ve městě je líp než, než v přírodě. On ze důvodu byl kritizovaný že Attenborough za to Living Planet, mm. že to je, že je strašně optimistický místel, aby jako říkal, jak je to všechno špatně. Mm. Takže náš český má samozřejmě problém. Tak jo, tak máme štědále, stejně jako kolega prostě prohlívnula a nastaví kolega pro šešovu, jako se polepšil. No, a on se moc nepolepšil, teda upřímně řečeno, že jo, on prostě... Natočil ten svůj takový ten, svůj takovej ten no, no. ale teď on má nový seriál, který zase je v duchu těch, <laughs> <laughs> vůbec, že on je buď těch 690 nebo co, a tam vystupuje v tom úplně nejnovějším seriálu a je to prostě ještě jako zase nějaký jiný level, ale v podstatě ve stejném duchu. No, no, jo, no, tak, no. Uh, on má jednak, jo, ten zelen, zelená planeta, je to, je to hodně o, o rostlinách, jo, je to no, cíl no, na, na rostliny. Jardo? No. Já mám spíš k tomu odbornější takovou tu. Mě, mě tam zaujalo teda e, ta poliandrie u těch kosů. Hmm. A ono to může být mnohem prostě častější, akorát, že málo kdy ten jeden kos je tak jasně jiný. Vlastně. Jako, to může být úplně běžný jo, způsob, jo, akorát, jo. Že, že prostě dokud nemáme jednoho bílého, tak, tak si toho lidi nevšimnou. No, no, no, e... Ondra si byla teďka když bez pochyby, tak, tak říkal, že on sám, jak to má takovou zkušenost, dokonce mezi dluh a po že to byla cvrčela ušim dehost, jako, který je, vlastně samci si v jednom místě. Ale zase si myslím, že ta studie toho vysoceho a spol z poznaně, je má docela jako velkou vypovídající hodnotu, protože ten materiál, který oni zkromadili, tak byl opravdu a Zaznamenali to tam zkrátka dvakrát jenom z těch 800, 800 případů. No. Zajímalo, proč jste se vybrali jako vypravěč právě Makáčka? Mm, mm, jo, no, e, to je jako naopak fajn, že se na to ptáte, protože e, to bylo takový dobežně, za mě aspoň rozhodnutí, že v e, jako spousta tam byly, byly různé nápady některých předměn, jako z cestní. A e, ten Cirka e, Makáček se mě líbil, že to bylo jako na první pohled obsazení proti tomu typu, takového toho, toho e, prostě odvázaného zpěváka, holiče a, e, a takhle, tak jako e, to, to prostě zkusit jo. Bylo to fakt jako který on e, strašně, e, strašně to vzal vážně. Strašně na tom pracoval dva měsíce. Prostě jsme se scházeli a všichni, jak jsme jako, jako pilovali ten na spousta replik je tam jeho žilka, taková, tak, která jako spolehlivě vždycky zabere o tom, jak, jak ten čák konvertoval, jak to je jeho je. A, Ale kromě je jako, jako Macháčko Lítoský tam e, prostě dokázal e, najít takovou tu, e, tu roli v podstatě, jako, jako, e, do které vstoupil ta role toho vypravěče, který je seriózní občas, jako v jako si nějaký chvítek, ale zároveň ho to jako by strašně baví. A e, m, já myslím, že je míry, je to na mít A že on pak, pak toho natáčení to říkal, že e, to byl jeho sen od malička na Nahled dokument. je e, vždycky jako na té refery se rád díval a říkal si jednou prostě a byl velký herec. Takže ještě navíc jeho, jeho jako duchovní obratím už e, jeden e, komentář e, k těrodějmu filmu namluvil, to byl nějaký ten francouzský příběh Takže teďka jako už jako, má. Má Proto to jako fakt moc páru. Prostě, že se jak mě vidělo, jste říkal, že jste uvažovali na co byste mohli namlouvat, nebo byste třeba byli nějakou jako která, která, padla, která padla, protože já jsem se třeba běhlo život Pavlo představoval, hl, jako, <těží> tak, jako, <těží> jako, jako že by to nám třeba hlinou jako halinou pověst to zakovidla a tam Jako sněžná že by to na bylo v drtře, a má Stryči, který tak stejně, stejně nemůže dělat tyhle věci, ale to by mě úplně jako, to, to ne, no. Imitátor by byl. <laughs> <Motýle. laughs> tak, honzot takhle dlouhou dobu už tvorbě těch dokumentů. Můžete tam vysledovat nějaký trendy, třeba v posledních 20 letech, jestli třeba s předemtky větší nebo takhle? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Jo, díky. No, jako jednak samozřejmě ty, ty trendy, které jsou vtě na první pohled, tak se týkají zimny o to je obrovský jako, jako, e, prostě rozdíl. E, já za to že že jsme tedy chtěli, aby to bylo 15 to je, člověk, firma, to je mé dům, který, který, který jako, e, ještě dalších 15 let minimálně byl jako etalon, prostě nejvyšší ten film prostě vydrží věčně, pokud se A, a e, až do nedávna, e, co se týče e, toho rozlišení o. To, počtu obrazových bodů, tak se s, s tím filmem vlastně jakýkoliv video nemohlo srovnat. Teďka už, jako je to trochu jiná e, ta, e, ta technologie která tím, už s tím filmem, jako srovnatelná a zároveň e, tím, že to nic nestojí ve srovnání s tím filmem, to je to odevřelo úplně jiný možnosti. A co se týče jako toho ty, řekněme, dramaturgie, nebo toho, toho vyprávění, nebo e, tak samozřejmě je tam, je tam spousta trendů, že e, e, opouští se e, čím dál víc prostě taková ta, e, ta e, cesta té e, antropomorfizace, která e, prostě, e, ale pořád je, třeba, jako jsou dvě takové základní školy, tři rovnitřní ochronu, už od začátku minulého století se to jasně oddělilo, jedna je plická, Druhá je americká. A, a už od toho roku, už v 1903, kdy prostě Američané natočili, natočili první, e, první takový film e, o e, v sílů a e, Američané natočili film o popravě s rovnaným elektrickým proudem, e, jako, e, e, e, tím, tím je prostě řečeno to, jak, jak ty, ty další dekády pokračovalo. A e, asi všichni znáte ten, ten případ s tím, tím Disney, který to prostě v do, do jednom dokumentu, aby, aby posílil a znovu obnovil takovou e, tu agendu, že že umíci páchají e, sebe vraždy tím, že skáčou do moře, tak, tak prostě e, naložil plný a umíků a vysypali je do vody. A od té doby to jako, jako žije, žije prostě vlastním životem a, a třeba já nevím, že se na to pořád odvolává ne na ten film, ale to, na, tu, na tu agentu. že, že prostě tohle to jsou, ale on říká ještě lunci, jako. Tak tohle to se, tohleto se jako, jako taky, eh, taky vyvíjalo, že jo. A, eh, jako, bylo by to na dlouho, já nechci zdržovat hmm. teďka, ale, ale je, to, je, to, je to prostě dotaz na, na přednášku. Já tady v té přední mi mě napadlo, já jsem mluvil s nějakými jinými dokumentaristama, kteří právě zvýraznili, Zvýrazňovali ani ne ten časový rozměr, který teda je a je daný hodně těma technologiama a nějakým tím, ale právě ty rozdíly kulturního. Je třeba, ty jsi říkal americký, britský, tak ještě existuje německý, co skoro nikdo nezná, protože to je prostě strašně cílený na emoce. Že jo. A to je prostě takový, že to opravdu už dívá ty emoce, co třeba pro nás už je jako nepřijatelný a pro ty Brity taky. Že jo. A my máme podle mě takový ten standard právě tou britskou školou, jako to, to je ten standard, že jo. ale fakt jako kulturně, jsou tam ještě pořád obrovský rozdíly mezi různými oblastmi jako světa, což je vlastně samo o sobě teda taky super zajímavé. Jo, jo, tiché, no. A ještě teda pro úplnost, jako je třeba na dělské minimálně ještě jedna škola je francouzská, která ještě nej, nejznámější reprezentantem tam byl vždyška, ještě po 25 letech je ten film Krokusmus, no. byl, byl jako přelomový, ale pak i další takový, jako celovečený dokumenty a podobně. A ta se zase vyznačuje tím, že, že e, s těma emocema jako jako nepracuje tak systematicky jako ty Němci, ale, ale celý to těma emocema jako byt Teď Teďka e, jsem se díval znova na ten mikrokosmos polétek, který tehdy byl úplně jako, jako na prostě a ono to není nic jiného, než jenom, jenom jako, e, jako sled. Chatrně souvisejících záběrů navzájem, ale tehdy to bylo něco, něco tak jako úžasného, jako neobvyklého ty pohledy do toho, do toho eh, makrosvěta eh, bez, bez nějaké vysvětlování, jakékoliv souvislostí, je to úplně utáhlo jako, jako bez, bez problémů. Já teda mě to vždycky hrozně iritovalo tím, že neříkají, co se tam děje. Jo? To, ty francouzi a ty no. opravdu to nedělají. To no, no. Jako mě vždycky přišlo jako úplně strašný. <laughs> tak. A ještě onzo. Hanzo, v, živ, v recepce domácí byla teda zkusná, co, co zahraniční? Máči, e, no, z... teďka v tomhle týdnu doděláváme verzi pro zahraniční televize. U toho je, většinou bývá, bývá to tak, že, že je nějaký takzvaný pre který který jako, pokud má o to zájem a předpokládá, že to prodá dál, tak to koupí, je to jiný formát, je to 50 minutový formát pro televize a no, 650 minut, takže to teďka teprve jako... jako že kina nepočítáte vůbec? Kina, ne, oni jako nepočítají. No. Ono, ono jako obecně prostě dneska, dneska jako těch, těch dokumentů pro kina je, je nejenom takovýhle přírodopisných, ale, ale vůbec jakýchkoliv dokumentů je, je strašně málo, že jo? A e, e, jako v konkurenci prostě s, e, se streamovacíma službama hmm. a z televizí a takhle. Tak, jako. tak ono to platí i pro normální filmy, natož pro ty ano, dokumenty, ano, to, to, to, prostě to. ten posun je jasný plně. Tak, ještě nějaký dotaz? Mě se je ta slípka na tom stromě. Jak, byla, jak moc je to jako výjimečná záležitost, nebo to běžně dělá? No já jsem o tom vůbec nevěděl, no, takže pro mě ne. to bylo jako pln, plný překvapení, ale eh, pak jsem zjistil, zejména teda díky Ondrovi Sedláčkovi, že eh, to je prostě... Eh, chování, který je rozšířený jako, jako úplně, úplně globálně, ale vždycky jenom v nějakých takových výjimečných situacích. Když opravdu je, je zahnaná prostě do kouta, tak má v záloze prostě tohleto řešení a nezávisle na sobě, jako na různých místech na světě tyhle, tyhle slípky se k tomu uchylují. Nezjistil se, jestli to dělají nějaký příbuzní druhy třeba, ale, ale ta, ta naše slípka to to dělá jako, jako vzácně opravdu, ale prostě umí to. Petře, ty k tomu Není to tak vzácný. Na Ledolamech, na Karlovém mostě, na, takový ten ostrov Troje mezi Zohodickou zahradou a, a tím ostrovem Pětenštěrkovej, kde taky byl nějaký strok, a na tom taky byl něco stup. Je to prostě adaptace, která kdysi byla napovodně. A, řek, a vždycky měsděly u těch řek a ty řeky se rozlejvaly, čili jako jo, to oni musí dálat. Jo. Ne, my v té Praze jako tady jsme v těch plavkách, mám máme to natočený na náplavce ve kbelích, eh, dokonce jich jako kulíhozní mít do čistírně, v, někdo, čistí v někdo, podchání hůl a takovýhle, takže v té Praze to to a jako to jsme se A to, to bylo, se to dovolává kulturyma, ale to jako... Tak ono asi, asi ne, nadarmo zrovna ta slípka je tak strašně rozšířená, že jo. Prostě je to evidentně super adaptivní byl druh. Já jsem jenom chtěl k té slípce, že. Já jsem viděl teda taky hnízda na stromě, ale hlavně teda u nás je zimoviště poblíž Buštěhradu, kde slípky, když je vyplaší z vody, tak se schovávají v hustým šipkovým keři, jo? nebo v respektive v houštěně keřů. Takže jak tam bylo o těch nohách, oni daleko v těch šipkách jako mají těžší situace než tady na té vrbě. No, tohle bylo, tuším, že to bylo vlastně vlastně v Hospodářském hradě, taky to tam ty je prostě a zůstali tam prostě jenom tyhle že oni začali stavět, ale pak nějaká ty, ty, prostě, e, městská část ty, e, ty které pochytala a e, zase se tam ta situace jako vrátila do původního stavu. Tak, já myslím, že máme tak akorát čas na to odebrat se na pivo, takže vám všem znova děkuji.